كلمتان حبيبتان قال ابن رشد على اشرف المرسلين سيدنا neizmjena hvala je zahvala subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salama našeg poslanika allahu ta ala, wa ta'ala alaikum njegove časne ashrabe i sve onoj koji slijede pravi put do sudnjega dana. Prošli put smo govorili o e, bitci, bitci na bedu. Odnosno to je poglava o hijjiri i poslanikovima alaikum wa sallam vratni pogljeva. Kazali smo da su ovo najznačajnije bitke u istoriji islama odnosno u životu poslanika i nam da ih treba duboko čitati a posebno pouke, pouke poznavati iz ovih pitanja. Jer ni jedan ni bitak nisu da se naslučani i svaka sasugo nosi određene pouke koje su univerzalne i važe za sva vremena i za nas u ovim kasnim bel vremenima nakon 14 stoljeća U prošliji put smo kažem godine o bici na Bedru i to je bila prva bitka na Hiđrije, a u još mogu goditi bici na Ubudu. Nekoliko od Isad dobroje o toj bici. Bitka se desila 15. šavala, znači mjesece ševala treće godine i I povod bitke je u stvar želja Kurešija i Kureševića da se osvijete muslimanima za poraz na Bedru. Zato su Kurešević spremili veliku vojsku, sa oko 3000, e, 3000 vojnika i krenuli su prema Medini. Naravno kad su u snaču zato spremili su se spremili su se da se odopru i poslanik aleksura dasleme ima nameru da i dočeka u Medini odnosno da brani Medinu. Međutim neki mladi oslabi mladi sarije Zbog silne želje za borbom, oni koji to, to su oni koji nisu učestvali u Bici na Betu, želje su da izađu izvan Medijine i da dočekaju jeli, a, idolopoklonike iz Medijine, kao što je to bilo u Bici na Betu. I poslanika Nehzala Tversa nam posluša o njih i njihovu želju i donesena je odluka da se, da se dočekaju izvan Medijine, odnosno kod mada ugode. To je tada bilo daleko od Medini, nekoliko milija. Medina je bio, bio mali grad, danas je to dio u Medini, oni koji su više nahrađeni na u ovom zdanju. Ta bitka je na jedna je posebna bitka, se mnogo povuka. Na strani Usmana bilo oko hiljadu boraca, hiljadu džahida, znači tri kute više na strani idolo popravnika. I to je bit će poslanih regsalat je iza svojih redja je li postavio brduhu to je bila zaleđena muslimanska vojice a ispred su bili idolopoklonici muševci. Slede sna bilo je poznato brdu strelaca koji je danas dan postaje ostaci to brdu ono bilo prije već sigurno i prema najviše je predaja to je brdu koji se posjećuje za redna brde strjelacama, malo brdašca to. I poslani kada je svat reslam na to brdaštvo ostavio Agulaha ibn Đubeyra na Sariju sa desetak strjelaca koji su trebao da čuvaju zaleđano, odnosno oslupke su muslimanima. I u početku muslimani su, jeli, muslimani su uh, bili na domah pobjede. Skoro da su mušnici bili poraženi. Međutim, desilo se kada su ovi strijelci sa ovog brda vidjeli da muslimani pobjeđuju, a da mušljici ostavljaju veliki plijen, mnogi od njih su kazali hajmo i mi, jeli, da, da se domognemo tog plijena. Mada je Abdullah Ibn govorio mi da ne idu i sprečavaju i sprečavao ih, ali oni su za ono, zaneseni pobjedom velik kraj bitke, gotovo je, hajmo. Abdullah Ibn Đubey je ostalo na tom brdu sa još 10 strijeljaca. I onda kada je fale divno velike radi kažem, kada je bio mušnik, kasnije je primio islam, poznati islamski vojsko, koji nikada nis gubio bitku, kada je vidio da je brdo strelaca odnosno da je to vrdo ovaj, slabo čuvano, on je prišao iza leđa i napao to vrdo. I onda su muslimani bili napadnuti, odnosno, bili su napadnuti s leđa, došli je da pomjetnije, jedan dio muslimanske vojske je počeo da bježi kraj Medini. Po sadnijih predih svela, to se nam, se povukao prana brdu uhuca nekoliko ashaba koji su se odupirali i branjali. I ti ashabi uh, pre svega u toj pici pokazali su posebno hrabnost i požrtvovanje, to je bio Abudjan. Abudjan je radilo ono koji je svojim tijelom štitio postanika ali isla. leđa prema nepriditelju i ono je Ovaj, strijele koje su gađali poslanika Nehsulat Vesana zabijeli se u njegovu liđu. Također Sad Imre Vrklas je bio jedan od istaknutih ashraba koji je to branio poslanika Nehsulat Vesana jer mušic su žele da ga ubiju. To je imicid bio. I zato su bil na vali da ga ubiju jer bi znali da li tako okončali. I da nisu ispano. Sad Imre Vrklas je ubici na ugodu. Taj dan odapio hiljadu strijele. 1.000 strelala upev. Međutim koji su brani poslanika Ali to je bilo i žena eh, Ashabika po imenu Seiba Ansarika. Je ona je kada je vidjela da je poslanika Ali Isla, to se nam napadnuti, ona je ostavila napajanje ratovi ranjenika i stala je da brani poslanika lesila. I u ovoj jeli, bici, vidjet ćemo u kasnijim hadijisima koji govore u bici, koji ćemo kasnije prečitati, poslanik Ali Islatosanak bio ranjen. Skoro da su mušici došli, jel, da, je, da je ubio, među njima je bio jel, i Ubej ibn Halef. Ubej ibn Halef, poznati idolopoklonik, koji je naspio da ubije poslanik Ali Islatosanak. Ubiti, kad je poslanik Ali Islatosanak uzeo kopta i bacio ga, i kaže, pogodio ga u rad. I ubio je Ubej ibn Halef. I to je jedini čovjek. Jedini znači, u borbi neprijateljski vojnik koji PEG ubio poslanika Reis-Fathes učestvovao u, u velikom broju bitaka, a nikada nije ubijao ovaj neprijatelja je koji je bio uvijek na čelu načelnikski. To je bio prvi je li čovjek za pamte kojeg je ubio poslanik Reis-Fathes, on zato znači, je jedini čovjek koji Prvi hadijs prenosi NSA bin Marka, radijan kaže da je Allaho poslanika Aleksu Latvrsana na uvodu ostao se sedmeticom Ensarija i dvojicom Korešerića. Znači, bilo je samo devetorica. Kada su mu se idolopoklonici približili od kolega, poslanik Aleksu Latvrsana je opitao koji odbije od nas za, za služića dženeta. Ili je rekao, bit će mi sudbuku dženetu. Istupio je jedan Ensarija, borio se sve dok nije ubije. Potom su ga idolopoklonici ponovo poklonili. Osannih A.S. je ponovo rekao, koji ih odbije od nas za služiće dženetu ili je rekao, bit će mi sudrugu dženetu. Istupio je drugi ensarija i morio se sve dok nije ubijen. Isti prizio se ponavljao i sve dok nije izgledalo svi sedem ensarija. Potom je lao Osannih A.S. rekao u prostorom od nojca shava, nismo bili pravedni prema našim drugogla. To jest, nismo bili pravedni prema ensarija jer su sve oni jedan po jedan ginuli, a ostale su poriješili koje se nisu pojavile u bolju. I u ovoj bitci posebno važnu ulogu su odegrali Sarije, onih koji su stranulici Medinija. Sljedeći hadis govori o ranjavanju poslanika ili sr. Tosara na Uhudu. Me smo kazali da je bio ranjen. Kaže Buhazi, prednosi da je čuo sve hribni sa, da je sa i nija. Kad ne je bio upitan poslanikom ili sr. Tosara ranjavanju na dan Uhudu, Rekrojedice Allahu poslanika, rek se da poslanikabe bilo ranjeno. Bio mu je slovjenci Putić i razumska štetna glava. Fatima radjela anha poslaniku, ona je šla tu s nama čerka prala moj krp. Aliya ibn Abi Tal radijallahu anhu sipoje vodu iz oklopa. Kada je videla da voda uzrokuje još veće krvarenje, uzela je komad hašurija, stavila ga preko posto opepre ostavila ga na ranu pa je krstao. Kao što vidimo, znači, od silni napada poslanika alihi sallam u ovoj bici je bio ranjen, a slomljenic je kutić, znači i šrem na glavu. U nekih prednjena spominje se da je bio ranjen na obrazu da je mu ranjen. se na prenosi da u bici na uvodu Allahom poslaniku alihi sallatu se sallam slomljenic je kutić do očnjaka i razbijena glava. Počeo je brisati krv i govorio, kako da narod koji je razbiju glavu svom poslaniku a neki sr. sr. mu se kutiće, bude spašen, a, da ih, a on ih samo poziva da vjeruju u Allah. Ovo jest jedna od najvećih grijana nakon širkanja. Suprostaviti se poslaniku koji te poziva, istini koji te poziva vjerovanu u Allah. To je jedan od najvećih grijana. Suprostaviti se, zjetiti ga, mu bol, bilo ili duhovnu, odnosno duševnu, ili tjelesno. I to se i na sve koji pozivaju znači na ulemu, koji pozivaju lahbovi vjeri, da je u uleme, njivo vrijeđanje, činjenje ezijeta istim da je to jedan od najvećih griha jer su učenjaci naseljnice lahbe i poselnika. Allah je objavio nakon toga ayet, je li? Kada je poslanik Alehi Selatoslavne govorio ove riječi, objavio je o tebe ne zavisi, da li će on, li će on pokajanje njihovo primiti. To jest, ništa ne zavisi o tebe, niti da im pokajanje primiti, da ih kazni, jer oni su doista nasilnici. Sljedeći hadis govori o Džibrilovom i Mikailovom branjenju poslanika Alehi Selatoslav na uhudu. Prenosi se da je Sad, Ibn Ebi Iwak'a sr. Adjeldo rekao vidio sam na ubodu, sa desne i lijeve strane lalavog poslanika, alehi, alehi sara, dva čovjeka na kojima je bila bijela odjeća. Nikada ih ni prije ni poslije nisam vidio, to jest vidio je Džiprila i Mikaila. U drugoj predaji stoji najgrabrije su ga vrhanali. U ovom hadisu je jedna posebna, posebna polka, a to je Da Allah je znao kada hoće da zaštiti svoga roba. U tom slučaju posanike kada ne želi, je li, da ga ne kupi, Allah će to sprečiti onako kako on zna i umije, a on je je sve kada učini, je li sve učio. Tako je u životu uvijek kako Allah deželi. Da te neko ubije, ne možete ga kupiti. Znači, bez allahovog dopuštenja i dozvolenih kriterijuma ne možete. Zato ovo je bitna stvar u akidi vjerovanju. Zato su muslimani, momen i vjernici, nepokolebljivi, neustrašivi, borbi za istinu. I na putu istine ne boje se ničeg, ni prigovora, ni prijetnije, jer znaju da se sve dešava uz Allahom dozvolu i da niko ti ne može navoditi ako ti aktualni dozvol. Nikon. Da će Allah spriječiti na ova jednoj način, ako bude žaljeno, ako bude određeno. Isto tako ako bude određeno da, da stranaš da ti nanesu Ezijet ili da te, uh, da te neko ubije, to se ne može izbjeći. Povodom ove bitke jeli, na Uhudu, Allah je objavio uh, neke kuranske ajete od 139. do 142. sure Ali Imran i 152. i 153. iste sure. Uh, u ovoj bitci, naravno, muslimani su relativno doživljali, uh, jedna, doživljali su porazne traje krajeva, su bitku,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 Ova bitka je i ovi ajte nam donose mnoge pouke. Jer vidjećemo kasneći od ovih završimo ove ajte nove hadise koji koji su na redu i vidjećemo da su to zaista pouke koje su uh, koji su nam potrebne u celom životu našem, u celom Sljedeći hadis govori o džestini Allahove službi nad onim ko, koga je ubio Allah poslanik velikom Jer poslanici nisu poslani da ljude rastjeruju, ubijaju i mučuju. Ali on onaj kome Allah odredi da ga ubije poslanik, teško njemu. Teško njemu, jer poslanika nije slavati poslanik. Poslanici uopće nisu ubijali ljude. Osim u lijepnim slučajima, jel? To se dešava godno redi. Kažem Bogu Rejnera Al prenosi da je Allah poslanik, sallallahu alayhi wa sallam rekao, žestoka je Allahova srđba nad narodom koji je učinio to njegovom poslaniku Ali Hislalat Veslam on je tada aludirajući na svoj sekutić. Znači on je to rekao aludirajući na svoj sekutić. Allaho poslanik Ali Hislalat Veslam je rekao Allahova sržba je žestoka nad čovjekom koga ga ubije njegov poslanik Ali Hislalat Veslam na Allahom putu. Jer valja zaslužiti i pazite nikome nikoga neće zadesti nikakvo zlo ako to ne zasluži svojim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 Glavni uzrok poraza je u stvari a, nepoštivanje narodbe lahoposlanika da ih su na posljednog strane ovih strijelaca koji sučuvali u brdu. Poslanik mi rekao da ne silazi kada bi vidjeli da ih dola na boljnom polju, da ih a, ptice napadaju, da na ih raznosi kao kao poginule na lahom putu, da ne silazi Međutim, nisu poslušali. I vidjet ćemo, to su, jel, to je bio jedan od glavnih razloga poraza. Jer smo u scenariju početku imali dominaciju i da su porazili dobro poklonili. Ova bitka sa sobom nosi mnoge pouke i poruke, prije svega posljedice neposlušnosti, odnosno neslušanja na Allahov i narodni narod ko sallallahu alajhi wasallam. To je posljedica poraza, ne uspjeha. Takvu u našem životu. Kada god ne budemo slušali o lakve naredbe propise i propise naredbe poslanika nisu natresena doživit ćemo poraziti. Ove ili remisni. Drugo poslanici poslani su obično bili izloženi velikim iskušenjima, svi poslanici. Uglavnom e, na početku svoje misije, ali na kraju kranji ishodik e, konačena pobjede je pripodala njima i njihoj izglednicima. To je priroda, jeli, poziv i Ne može istina odmah dođete pozivati, istinu svi prijateljate, ne, ne, nije to, tako to tako ne Morate biti izloženi uh, utjerivanjama u Ladoš, nazivanjama kognivnim benima, ezijetu, znamiravanju, protjerivanju, zatvaranju, pa je ubijan, bilo je posle nikakve, su bilo bijeni kod Izraelčana, benu Ismaila. To je tako put, jednostavno, to je takav put, i kao što Koran spominje večerasno, učilo ovaj koranski ajet o okay. ke dža'ana li kulli nebin adu'a minarguđimi Jer je tako smo svakom poslaniku jeli dali da ima od, ne prijatelja od onih zlikovaca i pokvarenih. I tako i da, naras, uvijek gdje god se pojavi glas istini poziva istini, uvijek se neko naći nasuprot toga ko će se suprostaviti podići svoj glas i svoju vojsku kako ja, pokušati da to ovaj utrni i da tužnim čestbi. To je laho sunnet od našog zakona toskuje na zemlje. Bilo bi malo neobično i ovaj neprirodno da se jednostavno istina širi onako bez ikakvih bez ikakvih prepreka i ovaj suprostavljanja. Sreća je sreća je pojkajda mudrost ovog zakona kojim govori ovahog zakona je da kada bi muslimani da su vi vjerovijesnici, poslanici, njimovih sredbenici uvijek povjeđivamo. Kada nam nikada gubili, u njimovim redom bi se uvuklo svašta i munafika i interešćija. I zašto Allah daje poraze vjernicima? Da bi se očistili i njimovim redom. Jer oni koji su munafice, licemiri, koji su interešćija, vidjet će prvi gubitek, prvi poraz, on će spolući. Kao što je bilo sa Ardolam, Ibnu, Beg, Ibnu, Selulom, i ovim ovaj, njegovim munaficima koji su bili krenuli zajedno sa poslanikom u ovoj bici na obudu pa su se vratili, 300 njih, tako da na kraju sedamstvo muslimana samostalno. I to Allah želi da kroz poraze očisti vijednike da vidi koji iskren ko nije. Jer na prvim neuspesima i porazima oni koji su neiskreni, koji su lice miro, odlazaju. Jer nego im je interes. Uzvišeni Allah dž.š.ano za svoje iskrene rođak dužneto je priprijedio velike nagrade koje ne mogu oni postići i do, dokući svojim djelom dobrim djelima. Zato Allah dž.š.ano mu da iskušenja vjernici, razna vrsta iskušenja, da bi preko tih iskušenja, da bi iskušenja vjernici jeli postigli i zaslužili te nagrade te drečožneto. I to je Allah mudrost da to nas zato za vjernika nikada nije iskušenje ni nevolja ne bilo kako ne da će to ni poraziti ne uspje. Nije to, hoaj, ne treba da bacite očaj, nego treba biti strpljiv, neka zna da ga Allah priprema i da ga time čisti za više stupnjeve u dženetu. Uzvišeni Allah te želi da uništi svoje neprijatelje ili među ljudima, to su nevinici do videlo poklonici, pa im dar nego su dopustili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 na našem prostoru, uvijek se jave oni koji su najviše pokvarani i iskvarani, njima Allah dadne priliku da jezije te bjernike, da ih nanose boli, razni i tako dalje, da ih nanose zulub, to je sve Allah vam da bi oni zaslužili svoju žestoku kaznu na ovom svijetu. Sljedeći radnji za govorim, to su znači, pouke, glavne i osnovne povuke iz bitke i traumu. Sledeći gadis govorio nam o važnosti koji poslanika leh stala kus na loživio s koga narod. Ališera del nana poslanika leh stala kus na supruga prenosi da je upitala laho poslanika leh stala kusana a laho poslaniče. Da li ti je jedan dan bio teži od dana bitke na Uhud? Ona je mislila da voj to najteži dan poraz veliki poraz Rekao je, najveću mnogodnost od od tvojeg naroda doživio sam na dan Akabe, kada sam ponudio svoju misiju Ibn Agdu Jalinu, Ibn Agdu Kulali, pa je nije prihvatio. Potom sam krenuo zavrnute lica i nisam došao sebi sve nisam stiguo do Kadmuta Aliba, podigao sam glavu i vidio oblak kako se nadio na njegovu. Znači, psalmika ih Salatu Veselam, uh, stvar ova hadis je vezana za njegov, uh, njegov odlazak u tajniku i pozivanje slavnika taj po Kaže, pogledao sam ti, video sam džibrima, pozvao me i rekao, Allah je čuo govor tvoga naroda, ono što su ti rekli i šta su ti odgovorili, on ti šalje meleka vrda da mu narediš ono što želiš da im uradi. Potom mi se obratio melek vrda, nazvao mi se vam rekao Muhammed, Allah je zaista čuo riječi koje je tvoj narod oputio, ja sam melek vrda. Tvoj gospodar poslome me tebi da mi naredi šta želiš. Ako želiš, sramit ću nad njima dva vrda iz meke. To su brde bukubejs i brdo koje je nasuprot njima. Allaho je rekao, nadam se da će Allah iz njegovih tičmi izvesti one koji će samo njega obožavati i koji mu neće ni u čemu širćeniti. Znači, poznanika je nakon smrti Abu talib svoje žene Hatidže, u znači mnogo dana i tuge, pokušao da u Taifu, obližnjem Taifu pronađe svoje selbenike. Odšao je, progovarao sa ovim plemershinama, koji se spomenu Adisu i oni ne samo da nisu primali njegov istinu, oni su ga provocirali, omalovažavali, vrijeđali i isterali. Једноставно isterali из Таифај када излазио Da govorili su one sve bezumnike, ovo su malumnike i djecu i svoje robove da ga gađaju kamenjevi i obučuju. I tako su učili da su okrvavili stopala posanikana i svata su. I nakon toga vidimo posanikana i svata su nam imao je priliku <hums> da ih kazni je su meleke brda došli. Međutim, oni je izabrao jeli, da, im se, da im oprosti jer, kaže, nada se da će Allah z kičmi izvesti one koji će njega obožavati i neće mu činiti. A tako je i Bilni. Džunda Bibi Sufja je rekao u jednoj od tih borbi e, krvariju i prsta lamo poslanika neki se na trsma, pa je rekao ti si samo jedan koji se na koji se na lamo putu okrvavio. E, u ovom Adisu, znači, je poukada Sve što nas zavisi na lavom putu, bilo da nas trnu vode i krvi, da ukrvavimo svoju prstu ili bilo koji drugi dio tijela, to je velika nagrada za nas. Sve dok smo na lavom put I dok smo na putu istine. Sredeći Hadis govori o uznemiravanju poslanika, Nehsala Hršana koja doživio dok je bio vek Kažem je Mesudor Adel Lanva je rekao, dok je lao poslanik Alihi Sera Toseram klanio kod Kiabe, Buđehli i njegovo društvo su sjedili. Prije Nadan je tu u blizini bila zaklana dela. E Buđehli je upitao ko će od vas otići donijeti logu deve iz plemena, tog i tog i staviti je na Muhammedova pleća kada bude na sređenju. je po nju najnesretniji čovjek, uzio je logu i kada je poslanik Alihi Sera Toseram Znači to misli se na, na cijelo, na ponticu. I kada je poslanik Alehi Saratu Vesela pao na srđu i stavio je na njegova pleća, počeli su se smijati i kod senica od smijeha. Ja sam stajio i gledao da sam imao zaštitu, ja bi ih izbacio sa poslanikove Alehi Saratu Vesela Vesela. To vrijeme mislani su bili malo bolni, nisu imali zašto svojih plemena i nisu smijeli da, ni da pomogu poslanikove Alehi Saratu Poslanik Alihi Salat Vesanam je i dalje ostalo srđi i nije glavu. Neko od prisutnih je otišao do Fatimira i obavijestio joj šta se desilo. Došla je, a tada je bila djevojčica izbacila tu s njega. Potom se okremila njima krdečih. Kada je lamo poslanik Alihi Salat Vesanam završio namaz, podigo je glas i uputio dovu protiv njih.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 Ebu Džehla ibn Hišan, Utbe ibn Rebija, Šejbe ibn Rebija, Valida ibn Utbe, u nekih predavi je Valida ibn Utbe, Umayya ibn Halefa, Utbe ibn Ebi Mu'ajta. Spomenuo je iz sedmog, ali nisam zapamtio, kaže ovaj prinos To je Amr ibn el-Valid, kako stoji Bukhari in u predaj. Bilo je sedmolica. To je u jedan od težih dana poslaniku, a.s.w., jedno zaista, bezobraznost da vjeravanje poslanika. Tako mi onoga koji je poslao Muhammed a.s. sa istinom, onaj koji je poslanik a.s. spomenuo vidio sam mrtvena dan bedra, ovu sedmojicu. Svi su u bjedna dan bedra. Potom su bačeni u jedan od napuštenijih bunara. Evo Isak je rekao, gani dibne okbe greškom spomenu to. Znači, ipak se radi o dve duimni utbe-u na nekog ovaj vrata. hadis je povuka, znači da su poslanici, odnosno da je poslanika, neki konkretno, da je doživljavao velika uzdobjavanja ezijete na putu, jer istine pozivanja na glavu španog a druga stvar je da, da je doma najveća ruža vrata. To je velika povuka, mi tu zaboravljamo često I kažu, islam, dozvoljeno je dobiti, proti, odnosno proklinjati ili dobiti uh, zlikovci i pokvaranjaki koji, uh, koji se ističu u rijeđaju istini i napadanju na, na, na istinu, odnosno na njeru. Dozvoljeno je protiv njih voliti javno, dobiti protiv njih i proklinjenih. Znači to su, u osnovi proklinjanja nije dozvoljeno, to su izuzirci. Znači protiv tih okorili, znači zlikovaca i nebednika dozvoljeno I dola je najveće oružje To ne mojte nikada zaboraviti. Nekada ste izloženi u znemiravanjima, vrijeđanjima, zulunom i ne možete ništa učiniti, nemate snagi ni moć, a nema niko da vas zaštiti, nema države, nema pravde, recimo, da stane iza vas, posebno u društvu kojima vlada kriminalci, i onda ste samo dola, iskrena dola koja će doći do Allaha. I to ako vas uzme uzmijem zaštiti, onda ste zaštićeni. A zlikovit će sigurno biti kažena još nadu njavom. Znači, iskrena doba se odbija. To probajte je životu pa ćete vidjeti da, da je učinkovito i da je e, efikasno. Strpljenje poslanika nad nedačima koji su im uziralo njihovi narodi, kaže Adoladi Mesud, dragad ladnoj, rekao, ja ako da sada gradam olavog poslanika, njih se natveso kako priča, o jednom poslaniku koga je udarao njegovu narodu, dok je brisao krv sa svog lica, govorio je Gospodaru moj, oprosti moj narodu jer on ne znao. Vidimo različni predaj. U jednim predajama se spominje da se poslanicu opraštalo. A u ovoj se predaj spominje da je poslanika risila to sam da je dovio, odnosno pa odriđeni lični spojnici. Kažu islam sklučenja je razlika da se ne može proklinati cijeli narod. Cijeli narod se ne može proklinjati, jer sigurno iz tog naroda će biti oni koji će povjerovati. A da je dozvoljno i treba proklinjati oni koji se ističu vođe zla, prvaci zla, koji, su, koji uznemiravaju poslanikanih, na to su najbjednike koji se vode otvorno preti Njih pojedinačno mogu, mogu se pojedinačno proklinjati. I uopćenito može se pokus učiti doj, pa učiti o Allahu, oni unišiti nebjednike. To se može učiti. Dakle, govoriti konkretno za neki narod, to je već ovaj nije preporučeno jer u svakom narodu ima onih koji povjeruju u i ko je malo pute pravi. To pa čak i u nekim narodima koji su djelovali poklonički i tako dalje, i u tim narodima ima pojedinaca i grupa koja Lanu šalu pute na pravi. Ovih hadić ćemo razvršiti u predavanju i na sledećoj Nakon je razdana, uz Ramazan ću vidjeti posljedan program, posljedne predavanje i posljedni termina. Kul kam mihada, ustakiru la'liva, kum feslaqfiru innehu, kura